Бо виростити турки турками, соромно буде поміж людей пустити, а в них же європейське майбутнє. І от такої далі і далі. Анатолій спершу протестував, просив, вимагав. Усіма доступними його м'якому характеру засобами боровся із зайвими, на його погляд, нововведеннями. Ну, ще обід. Та ще й святковий, чи бодай недільний, то нехай. Пограємося в європейців». Викладемо усі ножі і виделки, а також десертні ложки. Але ж сніданок – теж мені дипкорпус. Але Тетяна наполягала. Це було саме тоді, коли душа Анатолія дала перший сплеск кризи сорокалітніх. Ота відома історія із закоханням у вчительку на етапі свого завершення і навернення в сім'ї спричинила в Тетяні вікову кризу у відповідь. Вона сіла на дієту, узялась схуднути, зайнялася вправами, до яких із властивим її диктаторським розмахом залучила Анатолія і дітей. Уся сім'я виключила з раціону білу смерть в обох проявах – і солоному, і солодкому. Перестала споживати трупи тварин, розпочала рахувати калорії, тягати гантелі і вправлятись у віджиманнях та підтягуваннях, задля чого до стіни у спальні приточили шведську стінку – Тетяна відчайдушно боролась не так із зайвою вагою, як за повернення чоловіка, і доборолась, як завжди у нас буває, до самого краю. Її власного запалу оздоровлюватись вистачило ненадовго. А от Анатолій стягнувся, продовжував тренування, навіть до спортзалу почав ходити, а ранкові вправи стали обов'язковими» регулярність і наполегливість завжди дає результат. Анатолій, як кажуть, підкачався. Його і без того струнка фігура набула привабливих опуклостей у тих місцях, де у чоловіків мають бути м'язи. Якщо раніше жінки просто задивлялися на нього, то тепер геть таки не зводили очей. Оце і був той абсолютно протилежний до очікуваного Тетяною результат. Разом із новими м'язами Анатолієві прийшло й нове усвідомлення себе як особистості чоловіка. До дітька привабливого, чесно кажучи, чоловіка. Попервах він аж дзеркалу не вірив. І погляд інший, і плечі немов поширшили, і очі заблищали новим, молодечим вогнем. До здоров'я фізичного додалися якісь забуті емоційні спалахи, бажання. Як добре, що у дзеркалі не відбиваються його думки. Натомість Тетяна почувалася кепско. Власне, навіть не те слово, о той погляд, яким Анатолій змусив її законно-легітимну голову сім'ї покласти ножа паралельне до тарілки, німий погляд, яким чоловік закликав дружину до порядку, до виконання обов'язків у повному обсязі, без знижок, належив не її чоловікові. Її Анатолій не міг так глянути на дружину. Не міг, бо не міг за жодних обставин. Ба ні, мабуть, у ліжку прокинувся якийсь інший Анатолій, здатний не лише на погляд. Дожувавши салат і ще там щось на тарілці, поцілувавши дочку в рожеву щічку і кинувши недбало синові «Бувай, старий», Анатолій підвівся з-за столу, і Тетяні ще раз довелося пересвідчитись, що дієта і вправи у найпозитивніший спосіб позначились на його статурі. Коли діти подалися у своїх справах, Тетяна вимкнула серіал довгий і нудний, як собача пісня, сіла до столу і замислилась. Їй не потрібно було роздивлятися себе у дзеркало. Вона і так знала, що побачить мало втішного. Талія чомусь стала найширшим місцем, щуки пообвисали, Шия взялася складками. Знайти чоботи, халяви яких зійшлися б на струнких колись ніжках, виявилось проблемою, що не піддавалось розв'язанню. Але найгірше, власне, не вага. Найгірше, що вона справді перестала. Та ні, яке боротись про боротьбу бо не йшлося вже давно. Вона не виконувала, бодай, елементарного, щоденного жіночого мінімуму. Зачесатись, підфарбуватись? Одним словом, запустила, занедбала себе, і з цим довелося погодитись.